És dimarts 24 de setembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell comentarem la nova il·luminació de la torre de Vilaseca. Ho farem amb en Paullador, regidor de serveis, que ha estat l'àrea que ha dut a terme aquesta reforma. També us recordem que avui a les set hi haurà la sessió plenària corresponent al mes de setembre. Entre els punts que s'albiren més calent i ha les tres mocions que presentaran els grups de l'Ajuntament de Palafrugell, sobretot posant la mirada en la darrera de les mocions que presentarà el grup socialista al voltant de la implementació del transport públic al municipi de Palafrugell. La informació comarcal destacada de la jornada ens portarà a parlar d'una fuita de gas durant un robatori que obliga a desallotjar 260 persones a Sant Feliu de Guixos. Farem balanç de les activitats d'estius de la Fundació Josep Pla i també parlarem dels tallers de l'aula de lletres que ja tenen programats per aquesta tardor hivern. Per últim, en aquest informatiu tornarem a parlar d'esports, d'una banda la Radical Ocean 52 i també escoltarem a l'entrenador del futbol club Palafrugell, Raül Coloma, i a l'Ester Hidalgo del club gimnàstica rítmica de Palafrugell.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 el que és la base més propera, l'entorn. S'han instal·lat uns sis focos de LED eh, que tenen 19 bals de potència i ha sigut una obra eh, que bueno, que ha representat un cost de 4.600 euros eh, en una torre que, bueno, que, que es considera d'un bé cultural d'interès nacional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 que, com hem dit, representa 4.600 euros, doncs ha de portar un estalvi energètic, i sobretot ha de portar eh, que l'Ajuntament de Palafrugell, com ja ha de fer en aquests eh, anys anteriors, segueixi polítiques de sostenibilitat. Uh -huh. I per últim, Pau, eh, ara que s'acosta a final d'anys, no? ja estem en el darrer trimestre, eh, també és quan les àrees, en aquest cas doncs, la de serveis, aprofiten per fer aquest tipus d'actuacions, eh, també doncs, eh, tinguent en compte el pressupost no? de lo que queda d'aquest 2019. Eh, és el moment, no?, ara, doncs, de mirar-hi quines actuacions es poden fer amb el que queda de, de pressupost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 Seguim en aquest uh, informatiu i ho farem doncs, avui per explicar-vos i recordar-vos que a partir de les 7 doncs, teniu una nova cita amb Ràdio Palafrugell per oferir-vos la sessió plenària ordinària, en aquest cas d'aquest mes de setembre, una sessió plenària doncs, que estarà marcada per les mocions que presentaran els eh, grups municipals. En aquest cas, avui en tenim tres. La primera, que serà una moció de l'equip de govern en suport a la tercera vaga pel clima del 27 de setembre i per l'emergència climàtica. La segona, ja ho comentàvem a inicis de setmana, al voltant de la precarietat salarial i a favor dels plans d'igualtat a les empreses que proposarà el Partit Socialista de Catalunya i per últim també el PCC, doncs se farà una moció al voltant de la implantació del transport públic al municipi de Palafrugell. Aquest, aquests tres punts i d'altres doncs, que també tenim en aquest ordre del dia que a més a més d'aquests punts presenta 16 Uh, punts més, doncs seran els més destacats de la sessió d'avui, segurament, i demà doncs en parlarem en profunditat, també posarem la mirada en aquesta darrera moció que us he comentat al voltant de la implantació del transport públic de Palafrugell i és que doncs, durant la campanya electoral ja va quedar molt clara la postura d'Esquerra Republicana en aquest sentit i deien doncs, que era poc viable, no obstant això, el partit de Junts per Catalunya i també eh, Som Gent del Poble no descartava eh, durant la campanya doncs, eh, el fet doncs, de poder implantar un transport públic a la nostra vila, veurem quina és ara la posició del govern i demà doncs, ho comentarem amb, en aquest cas amb en Pau Lledó novament i és que és el regidor de mobilitat pública i per tant doncs, haurem de saber quina és l'opinió del govern, si ha variat respecte durant la campanya o si segueixen igual i pensant donc que no hi ha havia habilitat uh, per implementar el transport públic. També escoltarem òbviament el Partit Socialista Juli Fernández, donc que ens farà les declaracions al voltant de què n opina doncs, del que ens pugui dir en aquest cas l'equip de govern. Així doncs, recordeu, avui a les 7 de la tarda, aquesta sessió plenària en directe per Ràdio Palafrugell a través del 107.8 de la FM i també a través de ràdiopalafrugell.cat. Seguim en aquest informatiu i la tercera notícia, com és habitual, doncs passa a ser de caràcter comarcal que ens portarà avui fins a Sant Feliu de Guíxols i és que una fuita de gas en un habitatge de la població canxona provocada per un intent de robatori de coure va obligar a desallotjar per prevenció unes 260 persones entre mestres i alumnes d'una escola d'educació primària. Fonts del Cor de Maria, el centre afectat, expliquen que cap a dos quarts d'onze del matí coincidint amb l'hora d'esbarjo, van començar a sentir una forta olor de gas i van trucar de ben ràpid els bombers de la Generalitat i a la policia local davant la possibilitat que la fuita provingués de l'escola. El cos d'emergències, però, va fer mesuraments al centre educatiu i en un solar proper i van donar negatiu. Finalment, van localitzar la fuga en un immoble del número 76 del carrer Domènec que comunica amb el pati de l'escola. En aquell moment, no hi havia ningú a l'interior i els bombers, juntament amb els tècnics de la companyia, van aconseguir entrar per la teulada. Un cop a dins, van comprovar que el comptador no funcionava en normalitat i que un tub malmenat deixava anar el gas que s'anava acumulant fortíssimament formant una bossa per la qual cosa van tallar l'escomesa. L'alcalde del municipi, Carles Motes, es va personar al centre juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Ernest Nàtara. Segons va explicar el Batllà, els propietaris de l'habitatge són naturals de Barcelona i venen habitualment els caps de setmana. Els Mossos d'Esquadra han confirmat als companys del diari de Girona que l'origen de la fuita és un intent de robatori de cables de coure i que van tallar per error la canonada del gas. Diverses patrulles del cos van accedir a l'habitatge ahir al matí per descartar que l'origen de la fuita fos accidental i van veure que el tub de gas estava tallat. No es van practicar de detencions. El pla d'evacuacions que va durar prop d'una hora va incloure el tall del carrer de la Creu per part de la policia local i durant l'estona que els bombers van treballar en la fuita no es va deixar entrar els veïns als seus domicilis. L'incident també va posar en alerta una llar d'infants propera que pertany a la mateixa escola i que té accés pel mateix carrer. Cap a les 12, els alumnes i professors del centre van poder tornar a les aules i van poder restablir les classes amb normalitat. Els bombers, que hi van destinar tres dotacions, van ventilar les instal·lacions de l'habitatge, de planta baixa i dos pisos. Fins al lloc dels fets, a més a més, també s'hi van desplaçar efectius de la policia local i tècnics del gas. Moment ara per tornar a casa nostra i ho farem per parlar d'una entitat doncs, que amb la qual ens posem en contacte de forma recurrent i en aquest cas donc serà per fer balanç de les activitats d'aquest estiu que n'han fet moltes. Estem parlant de la Fundació Josep Pla i a més a més de parlar d'aquestes activitats de l'estiu, de com han anat ens doncs, també parlarem del que es presenta de cara al futur amb aquesta tardor ja entrada i també amb, el nou, amb els nous cursos que faran a partir també de l'hivern i ens posem en contacte com no podria ser d'una altra manera amb la director directora de la Fundació, l'Anna Aguiló. Bon dia, Anna. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més i, com dèiem, comencem, si et sembla, doncs, per aquest estiu que hem deixat enrere, doncs, fem una miqueta de balanç de com ha estat aquest estiu. Bé, doncs, per nosaltres ha, sigut, ha estat un bon estiu. Hem dut a terme totes les activitats que teníem programades, a més, a més, un el grau de participació i, sobretot, el que és més important és que també el nivell de satisfacció dels nostres usuaris ha, ha estat molt bo. Mm -hmm. Això és el més important, no gairebé? Doncs, que sí. La gent que hi participa, que s'hi senti gust i que, que, que ho valori positivament. Sí, ja sabeu que les nostres activitats no són mai de, de grans quantitats de participació, de moltíssima gent, però sí que el, tot el que s'hava programat ho hem anat fent i per tant vol dir que continua l'interès eh, d'aquestes activitats que es van eh, repetint però, però també canviant i variant i per tant per això nosaltres és molt satisfactori mm -hmm. crec que heu acabat ben bé aquest cap de setmana passat no? diumenge amb la, el cuini i passatge a Tamariu, vau tenir l'encert no sé si casual o no, doncs de programar-lo per, per, per diumenge en comptes de per dissabte. Sí. Eh? sí, sí, va ser una casualitat, però el dissabte teníem programada la visita guiada a l'interior mm -hmm. i, i també es va poder fer i la mar de B i llavors l'activitat a l'exterior era diumenge i, i com que ja feia bon temps, doncs també va anar molt i molt bé. Doncs això és el que, aquest balanç positiu doncs, del qual ens en parla l'Anna Guiló doncs, ha estat el que, ens ha ara, que hem deixat enrere aquest estiu i si posem la mirada doncs, ja amb aquestes activitats de, de tardor de tardor i, i hivern yeah. doncs, hem de comentar la, els tallers de l'aula de lletres, no? Sí, tenim dues activitats, per una banda el, el taller, els, els tallers de l'aula mm -hmm. de lletres que eh, aquest any doncs hem augmentat l'oferta i ho farem un mes. són aquests tallers que fem els dissabtes al de matí, eh, que tenen normalment eh, unes quatre o cinc o sis sessions depèn de l'horari, la majoria quatre i vell que hem anat variant la, les, les possibilitats. aquest any eh, tenim en primer lloc el taller dels escris autobiogràfics que el fa la Raquel Picolo, és especialista en tallers d'escriptura. Aquest taller el havíem fet fa tres anys Mm -hmm. i va tenir molta acceptació i ara l'hem tornat a programar. Mm -hmm. Llavors, pel que fa a la lectura en veu alta, eh, aquest any eh, hem, hem demanat a, a, a l'actriu marxellianes que ens fes algunes propostes i d'entrada ens proposa eh, l'art d'explicar contes. O sigui, no serà tant un taller de lectura, sinó un taller de, de conte a comptes, Com, quan i, i per què expliquem contes. Aquest taller va dirigit bàsicament a eh, gent que, que, que s'hi vulgui dedicar professionalment o a persones eh, particulars que, que en vulguin gaudir eh, individualment, també, no? Però estem veient que està despertant interès eh, sobretot a professionals de llars d'infants uh -huh. mestres perquè, bé, és una activitat doncs, que ells fan eh, molt habitualment. Llavors, tornem a fer el taller de l'ofici d'articulista, eh, que el fa l'Enric Serra com a periodista i que, i que aquest sí que és el segon any consecutiu que l'oferim. I llavors, eh, en Miquel Martín, que també és un professor de la casa, ens ofereix dos tallers diferents, un de llegir poesia però no genèric com el de l'any passat, sinó eh, subtitulat quan el paisatge parla». Per tant, en Miquel ens farà una tria de, de poemes eh, i d'obres poètiques d'autors contemporanis i, i no, eh, que bàsicament tractaran el tema de, del paisatge. Uh -huh. I per altra banda, eh, per el, en Miquel també cada any feia un taller de narrativa, i aquest any en es, eh, el tema és la llegenda, eh? la llegenda com a gènere literari, serà el que ella és autor d'uns quants eh, llibres que recull llegendes orals i que les trasllada eh, a la llengua escrita, i per tant el taller eh, funcionarà a partir d'aquest tema. Mm -hmm. I finalment la novetat d'aquest any és que hem proposat a en, el, en el Lluís Roguera, que és dibuixant i sketcher, de fer un taller de, de dibuix però a partir de textos de pla i per tant farà una mena de ruta dibuixada per a escenaris planejants aquest ja serà a la primavera de, de l'any que ve eh? perquè pugui ser una activitat que es pugui dur a terme eh, còmodament a l'aire lliure mm -hmm. i aquests seran doncs, tots els tallers que, que oferim al llarg de tot aquest curs nosaltres, com més habitual cada any doncs, que inicieu aquests tallers, doncs, també parlarem amb cadascun de, dels, dels protagonistes, de, dels professors que impartiran aquests tallers, també doncs, perquè la gent se'n faci eh, una miqueta més d'idea de, de, de, de, doncs, de què es farà a cadascun dels tallers. Sí, perquè és, és molt bo que els professors puguin explicar-se, ells particularment, i explicar exactament mm. com enfocaran la feina. Mm -hmm. I això doncs, pot ser que la gent que dubti una miqueta s'acabi doncs, de decidir. D'altra banda, també us recordem que si visiteu la pàgina web de la fundació Fundació eh, doncs, fundaciójosepla.cat també trobareu tota la informació al voltant de les dates i, i de l'horari d'aquests tallers que... Anna, també m'agradaria comentar una cosa que ens has comentat aquesta novetat no? d'aquest de, de, taller d'en Lluís Bruguera d'altra banda lamentablement aquest any n'hem perdut un no? d'habitual també que fèiem doncs, per... Eh, doncs, Malauradament, la, la Cristina Cervià ens, ens va deixar el març de l'any d'aquest any i, per tant, doncs, òbviament, hem, hem hagut de deixar de fer aquest, eh, aquest al voltant Aquesta del teatre. Lleda, sí. Sí, va ser una, una mort que, que ja sabíem que arribaria, tristament, una molt pia molt llarga i molt dura, que, que, que, que va ser, doncs, que, que en aquest moment, doncs, eh, no, no puguem comptar amb la seva presència mm. tristament, de tota manera ella fins l'últim dia va voler estar aquí i fer la seva feina, la va fer molt i molt bé fins al final i llavors a, a l'hora de pensar com, com ho podríem fer doncs hem anat a buscar una seva companya i amiga que és aquesta actriu, la Mari, Maritxell Ianyes, que és la persona que ens farà l'art d'explicar contes doncs eh, en parlarem amb ella, com hem dit, també amb la resta de professors i, Anna, aprofitant que tenim aquí, n'has eh, comentat doncs aquests tallers, que és doncs ara el que poseu una miqueta el focus, però suposo que també tindreu altres, eh, altres activitats, dels que ja són recurrents, i no sé si també teniu alguna exposició en ment doncs, que sigui innovadora per a aquest nou curs. Sí, per una banda, mira, tenim, tenim una, aquesta activitat que ja fa temps que organitzem, amb la Biblioteca de Palafrugell, que és el club de lectura Clà Clàssics Catalans, que mm -hmm. ja arrenca aquest mes d'octubre. Uh, curiosament, amb un llibre que es diu Octubre, de mm -hmm. Miquel Peyrolí. I, i llavors uh, les altres tres lectures seran El dia a dia de Joan Brossa, que aquesta ja serà al desembre, Gent del meu exili de Teresa Pàmies, aprofitant que aquest any serà, serà també a Pàmies, com l'any que ve... <coughs> I, i també aprofitant que Joan Brassa ha sigut un, un dels autors uh, homenatjats aquest any uh -huh. i finalment l'últim doncs, serà un llibre de Pla, com és habitual també, uh, i en aquest cas doncs, serà Francesc Montero que ens vindrà uh, a conduir la sessió del Club de Lectura del llibre, de l'últim llibre de Pla que s'ha publicat que és Fer-se totes les il·lusions possibles s'ha organitzat com te deia abans, conjuntament amb la, amb la Biblioteca de Palafugell uh -huh. i com hem dit abans doncs, també tota aquesta informació la podeu trobar a la pàgina web de la Fundació nosaltres també amb aquesta conversa doncs, que estem mantinguent amb l'Anna doncs, la, la penjarem a la nostra pàgina web i també doncs, podreu eh, visitar o saber doncs, en el detall quants són aquestes activitats ben bé i Anna, no sé si vos afegiu alguna cosa més de, de voltant doncs, de, de, de què us depara aquest nou curs 2019-2020 Sí, també, també comentar-vos que hem programat uh, un parell, bueno, tres uh, visites guiades a l'exposició temporal. Aquest any tenim l'exposició temporal uh, de Josep Pla uh, a la Fundació uh, dedicada a Joan Baptista Coromina uh -huh. i el comissari de l'exposició, uh, en Jordi Falgàs, que és el director de la Casa Museu Ref uh, Rafael Coromí, Masó de Girona. Uh -huh. uh, ens vindrà fer una visita iada uh, específicament uh, sobre aquesta exposició el dia 5 d'octubre. A més a més, estem ja preparant l'exposició de, de l'any que ve, que serà una cara per ara només et convé aquesta exposició de fotografia mm -hmm. i literatura i que més endavant doncs, ja te'n donaré més detalls. Doncs uh, així ens quedem amb la, amb la intriga i, i, i com que també hem repassat moltes coses, hem parlat de, de, de, de moltes activitats, doncs, uh, com en fem habitualment, eh, Anna, uh, d'altra sí. banda, doncs, uh, us anirem visitant, us anirem trucant doncs perquè ens, ens aneu doncs, recordant les activitats que tinguem doncs, a més a tocar, ja que ara hem fet una miqueta una mirada àmplia de, de tot el que ofereix aquest curs nou i també doncs, ens quedem amb això, eh? amb aquesta exposició que de moment no es pot dir gaire cosa, però que segur que en, en parlarem més endavant. Perfecte, doncs sí, sí, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Anna. A vosaltres. I seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i ho farem ara amb esports. Tancarem aquest informatiu parlant d'esports novament. Primer començarem amb una prova doncs, que té un caràcter solidari, és que torna la Radical Ocean 52, la competició en aigües obertes més sostenibles que tindrà lloc els propers dies 12 i 13 d'octubre que se celebrarà doncs aquesta onzena edició de la Radical Ocean 52, anteriorment coneguda per la Radical Mar Brava, la competició de natació en aigües obertes de referència a Espanya. Els recorreguts ja tradicionals d'un quilòmetre i mig i set quilòmetres entre Calella de Palafrugell i Llafranc es veuran per segon any completats amb la de 3,5 quilòmetres i mig que es va iniciar l'edició de l'any anterior. La Radical Swim i Ocean 52 uneixen esforços junts per l'oceà, de manera que aquesta edició centrada en la protecció dels oceans comptarà, a més, amb diverses activitats de sensibilització liderades per l'empresa de begudes Ocean 52. Dissabte a la tarda tindran lloc un beach clean-up, recollida de residus a la platja d'Allafranc i un eco-swimming, activitat organitzada amb la finalitat de recollir residus del mar. Així mateix, durant el cap de setmana s'impartiran xerrades i tallers relacionats amb la cura dels oceans. L'objectiu és aconseguir canviar rutines i incorporar hàbits més sostenibles i respectuosos amb els oceans i incidir en la necessitat de cuidar-los per poder seguir gaudint d'ells. Aquesta filosofia de transmetre respecte pel mar i per la seva biodiversitat es reflectirà també en els materials dels punts d'avituallament que seran tots 100% reciclables. Així doncs, s'ha eliminat tot el plàstic dels envasos de begudes, entre d'altres aspectes. Amb un total de més de 12.000 participants en les 10 edicions que ja s'han celebrat, la cita s'ha convertit en un referent de la natació en aigües obertes, esport que cada vegada més és més popular a Espanya. Les proves de la Radical Ocean 52 reuneixen tant enenedors populars a mans de les aigües obertes com esportistes d'alt nivell. L'organització, que té prevista arribar als 1.400 participants que van aconseguir l'edició anterior, tancarà les inscripcions el proper 8 d'octubre. Recordem que aquest és l'únic esdeveniment de natació en aigües obertes que consisteix en dues jornades esportives plenes d'activitats de caràcter familiar per a nens i nens i adults vinculades a la natació en aigües obertes i a la protecció dels ecosistemes marins amb un village situat a Llefranc, activitats infantils, proves al mar per a nens i nenes, la radical Kids, ponències i tallers, a més de les activitats de recollida de residus ja esmentades. Així doncs, aquesta Radical Ocean 52, que tindrà lloc els dies 12 i 13 d'octubre i que tancarà inscripcions, recordem, el pròxim 8 d'octubre. I darrers minuts d'aquest informatiu i ho farem per escoltar a dos protagonistes de les activitats esportives que van tenir lloc el passat cap de setmana a casa nostra i que no vam tenir temps d'escoltar ahir a l'informatiu de ràdio Palafrugell. D'una banda, escoltarem primer de tot a l'entrenador del futbol club Palafrugell, Raül Coloma, que valora la victòria Perú a 5 al camp del Lloret B del diumenge passat. Una victòria, doncs, que ha situat el Palafrugell a la zona alta de la classificació. El partit d'aquest diumenge contra el Lloret B eh, és un partit que ens posa feliços, estem contents amb el resultat, però no satisfets no satisfets amb la forma del tot de jugar. Es podria dir que eh, sí va ser un partit en el que tenim el domini de la pilota, en el que disfrutem del que fem i que en gran part eh, som els dominadors del partit, els que portem el pes, els que intentem generar accions d'atac, però alhora eh, ens trobem que, en depèn de quines ocasions del partit, ens doncs, trobem en unes situacions que, que ens són contràries, en els que inclús un gol, i, I són moments en els quals, analitzant el context, no podem permetre que passin aquestes coses, no? Eh, ja en vam aprendre també de, del partit Ústel Ric, anem a mitja part 0 i a la, a la represa doncs ens tornen a un altre gol i sembla que tot el partit hauria de, de tornar a costa avall, no? Per sort eh, ja vam aprendre'n, a mitges, com, com et dic, perquè tot i així tornem a, a rebre un gol però, però l'equip reacciona d'una manera correcta, eh, fem el quart gol, i això dona doncs, a l'equip una, una nova esperança, per dir-ho així, seguim, seguim treballant amb la línia amb la que ho fent a la primera part, i, i finalment acabem amb, amb el cinquè i, i hat-trick de Badre, que, que s'ho mereix. No? Eh, això va ser tot, en, en línies general estem contents, però com et dic, no satisfets, perquè encara hi ha moments... ...del partit que se'ns escapen, que creiem que hauríem de, de tenir dominats... ...i que inclús el gol que rebem més en, en una acció que tenim bastant treballada... ...i que, i que per tant doncs, no, no hauria de tornar a passar. Exigent doncs en Raül Coloma, que malgrat aquesta victòria per 1 a 5... Doncs, ...veu aspectes a millorar, com alguns relacionats amb el joc d'atac, el joc de posició... ...i també doncs, amb l'aspecte defensiu, no li va agradar gens doncs, rebre aquest gol fet doncs, que fa que el Palafrugell en aquests tres partits, malgrat aquestes dues victòries consecutives, doncs, encara no hagi deixat la porteria a zero. No obstant això, el balanç doncs, de gols a favor i gols en contra és positiu, amb, gol, amb 8 gols a favor en aquests tres partits. I quatre gols en contra. D'altra banda, també escoltarem avui a l'Ester Hidalgo del Club Gimnàstica Rítmica de Palafrugell, que ens comenta que aquest passat cap de setmana van començar les competicions de Copa Catalunya. Hola, bon dia. Aquest cap de setmana van començar el diumenge a Torrent de d'Embarra la primera fase de Copa Catalana de Conjunts. El club de Palafrugell van començar amb un conjunt júnior de nivell 4, amb els aparells de dues cintes i tres cèrcoles. Eh, les gimnastes que formen aquest conjunt són la Júlia Alemany, la Carla Martínez, l'Ariadna Miravet, la Laia Genís, la Paula Castillo i la Tania Fernández. I tras una bona actuació amb petites eh, bueno, interrupcions, petits errors, doncs, van aconseguir el tercer lloc de la classificació. Eh, bueno, hem començat molt bé la, la temporada i esperem que, que millorem encara més. Doncs la bona des de Ràdio Palafrugell a aquestes esportistes del Club Gimnàstica Rítmica de Palafrugell i també doncs, felicitem a les seves entrenadores per aquest tercer lloc en aquesta competició de la Copa Catalana celebrada aquest passat cap de setmana a Torre d'en Doncs amb aquestes darreres informacions relacionades amb les activitats esportives que no vam tenir lloc de repassar ahir l'informatiu, que ja va ser un xic més llarg de l'habitual, doncs hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimarts. Nosaltres, abans d'acomiadar-nos, doncs us, us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell a l'instant, seguiu la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat. També doncs us convidem a que activeu les alertes per tal de ser dels primers en assabentar-vos de tot allò que anem actualitzant en aquest portal web. I d'altra banda, doncs nosaltres us recordem que a les 7 no hi haurà serveis informatius perquè hi haurà la sessió plenària corresponent al mes de setembre i nosaltres, per tant, ens retrobem demà a la mateixa hora, a la una i a les 7 de la tarda. Que tingueu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.